לנווה צדיק, אל תשדד רבצו, כי שבע יפול צדיק וקם, ורשעים ייכשלו ורעה. בנפול אויבך אל תשמח, וביכשלו אל יגל לבך. פן יראה אדוני ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. אל תתחר במרעים, אל תקנא ברשעים. כי לא תהיה אחרית לרע, נר רשעים ידעך. ירא את אדוני בני ומלך, אם שונים אל תתערב, כי פתאום יקום אי דם, ופיד שניהם מי יודע. גם אלה לחכמים, הקר פנים במשפט בל טוב. אומר לרשע, צדיק אתה, ייכבוהו עמים, יזעמוהו לאומים. ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. שפתיים ישק, משיב דברים נכוחים. החן בחוץ מלאכתך, ועתדה בשדה לך, אחר ובנית ביתך. אל תהי עד חינם ברעך, והפיתית בשפתך. אל תאמר, כאשר עשה לי, כן אעשה לו, אשיב לאיש כפועלו. על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, והנה הלכו לו לא כמשונים. כוסו פניו חלולים, וגדר אבניו נהרסה. ואחזה אנוכי, אשית ליבי, ראיתי, לקחתי מוסר. מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. ובה מתהלך רישך, ומחסורך כאיש מגן.